Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, alsalatu, alsalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi wa man tabi'ahu dar. Kita sambung pembelajaran bagi kita bertauhid, di mana pada hari ini kita masuk kepada bab yang ketiga puluh empat di dalam kitab ini. Yaitu bab yang berkaitan dengan kesabaran kata syekh rahimahullahu taala bab minan imani billahi as-sabr ala aqdarillah bab di antara keimanan kepada Allah adalah bersabar dengan kadar-kadar Allah azza wajalla Ketentuan Allah Yang telah pun Allah tetapkan Ianya berlaku di alam ini Dan juga berlaku ke atas diri kita Jadi bab ini Merupakan sebahagian daripada bab yang penting Yang perlu kita fahami Yang perlu kita hayati untuk kita memperolehi kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi, kesabaran itu membawa maksud menahan diri ataupun jiwa kita, hati kita daripada perasaan kecewa dan juga lisan kita daripada mengadu dan juga marah. Dan juga anggota kita daripada melakukan perbuatan yang menunjukkan kita tidak sabar dengan apa yang menimpa kita. Itu hakikat sabar. Artinya, bila berlaku sesuatu perkara, yang kita tidak ingini, yang kita tidak sukai Maka tidak boleh di dalam hati kita ada perasaan kecewa Yang amat sangat terhadap apa yang berlaku Bahkan hati kita sentiasa tenang Sabar dengan apa yang menimpa Dan juga kita dengan ketentuan Allah Jadi yang pertamanya kita kena jaga adalah apa? hati kita ha? Jangan ada di dalam hati perasaan tidak senang Dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla tentukan Kecewa dengan peristiwa yang berlaku Sedangkan ianya merupakan kehendak Allah Ketentuan Allah Jadi Perasaan yang seperti ini perlu kita buang daripada hati kita. Ha? Jadi itu yang pertamanya. Hati perlu dijaga. Yang keduanya adalah lisan kita, lidah kita. Jangan apabila berlaku sesuatu perkara kita banyak ha, mengadu dan juga melahirkan perasaan tidak puas hati ataupun marah dengan apa yang terjadi. Ya, orang mukmin itu sentiasa tenang. Ha? Apa yang berlaku kepada dia, dia hanya melapaskan perkataan-perkataan yang menjadikan Allah reda dengannya. Ha? Seperti Allah musta'am, qadar Allah, wa masha'afa'al. Kalimah-kalimah apa? Yang menunjukkan dia Ha, bersabar dengan ketentuan Allah reda dengan apa yang telah pun menimpa dirinya jadi lisan juga perlu apa? membuktikan kesabaran seseorang dengan dia melapaskan perkataan-perkataan yang diredai oleh Allah bukan perkataan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla bukan perkataan yang menunjukkan dia tidak senang dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla yang menimpa dirinya. Itu yang keduanya. Kemudian begitu juga anggota kita. Anggota kita juga mestilah apa? bersabar dengan tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan tidak reda, tidak sabar dengan ketentuan Allah. Seperti yang di dalam hadis yang akan kita bacakan. Menampau maknampau muka. Ha? Atau mengoyak-ngoyak baju. Ha? Atau menghantuk-hantukkan kepala ke dinding. Ha? Dan sebagainya. Perbuatan yang menunjukkan apa kita tidak rata dengan ketentuan Allah. Orang mu'min itu mesti setiasa tenang. Ha? mesti sentiasa menahan dirinya daripada perkara-perkara yang menggambarkan bahawa dia tidak reda dengan ketentuan Allah dan tidak sabar dengan ketentuan Allah jadi ini ketiga-tiga perkara yang akan membuktikan bahawa kita bersabar ataupun tidak dengan perkara yang menimpa kita jadi dalam bab ini haa Syah hendak ha, menunjukkan kepada kita bagaimana ciri orang-orang yang beriman ha, di dalam menghadapi musibah dan ketentuan Allah yang tidak disukai ataupun yang menyakitkan diri ha, orang tersebut. Ha, bagaimana sifat kita sebagai seorang yang beriman? Jadi kita tahu bahawa Kesabaran ini merupakan perkara yang besar di dalam kehidupan seorang muslim sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala Nabi kata ma utiya ahadu ahadun ataan khairan wa awsa min as-sabr habib beta tidaklah seseorang itu diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar. Artinya kalau Allah jadikan dia seorang yang bersabar, maka ini merupakan anugerah yang amat besar yang Allah berikan kepadanya. Kalau tidak diberikan dengan sifat sabar ini, maka sudah tentulah Ha? Merupakan satu kerugian yang besar ha? Yang akan menerimpa seseorang itu Di dalam agamanya dan juga di dalam kehidupannya Jadi kita mohon kepada Allah agar apa? Memberikan kita sifat sabar ha? Minta kepada Allah agar kita apa? Ha? Menjadi orang yang bersabar Haa? Tak akan jadi kita orang yang bersabar melainkan dengan apa? Dengan bantuan Allah. Sebagaimana Allah nyatakan di Al-Quran? Basbir. Wa ma sabaruka illa billah. Allah kata, dah bersabarlah. Dan tidaklah kesabaran kamu itu melainkan dengan apa? Pertolongan Allah. Bantuan Allah. Ha? Jadi, kita perlu mengharap Agar Allah Azza wa Jalla Membantu kita menjadi Orang yang bersabar ha, Maklumlah Sabar ini pun namanya sabar Benda yang pahit Ujian yang menimpa kita Kita terpaksa menahan diri kita Daripada perkara-perkara yang bertentangan Dengan ke kehendak syaraf Maka sudah tentulah ianya merupakan ujian yang besar buat diri kita. Jadi perlu kita mohon kepada Allah agar apa? Agar membantu kita untuk ha, mencari keredaan Allah Azza wa Jalla melalui sifat sabar ini. Baik, kita baca Nas yang disebutkan oleh Syekh. Wa Qauluhu Taala dan Firman Allah Taala وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبًا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Jadi ayat ini bermula dengan firman Allah وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Itu ayat mulanya Allah kata apa? Tidaklah Satu musibah yang menimpa melainkan dengan ketentuan Allah Allah yang menentukannya Allah yang menjadikan musibah ini menimpa kepada hamba-hambanya jadi perlu kita ingat musibah berlaku dengan ketentuan Allah jadi bagaimana kita sikap kita sebagai seorang mu'min Allah kata apa? Wahai yang mimpilah ya hati kalbab. Siapa yang beriman dengan Allah maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Maksudnya apa? Ha? Bila kita beriman, ha? musibah yang menimpa ini ha? berlaku dengan ketentuan Allah maka kita bersabar. Lalu Allah akan apa menambahkan hidayah ke dalam hati kita. Ha? Jadi ini pentingnya apa? Keimanan kita dengan kadar Allah. Bila kita bersabar, kita yakin apa yang menimpa aku ini ketentuan Allah. Yang tidak boleh lari daripadanya. Jadi kita bersabar. Ha? Tidak menjadi orang yang ha? membantah kadar Allah dan ha? Tidak senang dengan kadar Allah, ha? terlalu kecewa dengan kadar Allah. Tidak, kita sabar. Ha? Tidaklah Allah menimpakan ujian ini melainkan ada di sana tikemahnya. Ha? Maka kita bersabar. Ganjarannya Allah kata apa? Ya di kalba. Maka Allah akan memberi hidayah kepada hatinya. Tambahkan oh. lagi hidayat, keimanan di dalam hati kita Wallahu bi kulli syai'in alim Dan Allah itu maha mengetahui bagi kesemua perkara Artinya kita perlu ingat Allah maha mengetahui dalam setiap apa yang dia kadarkan kepada kita Dia maha mengetahui Ada hikmahnya yang dia inginkan daripada ketentuan ini. Jadi bila kita ingat Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana, maka kita berbaik sangka dengan Allah, kita redol dengan ketentuan Allah, ha? kita yakin apa yang menimpa itu ada hikmahnya. Ha? Tidaklah kita menjadi orang yang membantah kadar Allah Azza wa Jalla. Ini mu'min yang sebenar. Ha, mesti mereka itu Sentiasa Menjadi orang yang sabar ha, Dan rada Dengan musibah yang menimpa mereka Tak kira lah musibah apa pun ha, Sama ada Kesusahan ataupun malah petaka Ataupun sakit Kesemuanya adalah ketentuan Allah ha, Ada sebab Allah jadikan kita Ditimpa dengan musibah ini Tahu ataupun tidak Yang pentingnya kita bersabar dan ketentuan Allah pasti ada di sana hikmahnya, ini cara kita berhadapan dengan musibah yang telahpun dikadarkan oleh Allah Azza wa Jalla kemudian di dalam hadis yang seterusnya ataupun asar daripada Al-Qamah Ibn Qais An-Nakha'i Rahimahullahu ta'ala Kala Al-Qamah tu Kata Al-Qamah Al-Qamah ni yang antara kibar tabi'in Artinya apa? Dia Antara Ulama-ulama besar Di kalangan tabi'in Dia lahir zaman Nabi lagi Sempat dengan zaman Nabi Tapi dia Masih lagi kecil ha? Tak dikira sebagai Sahabat ha? Jadi dia lahir zaman Nabi ha? Dan Dia Menjadi sebahagian daripada ulama tabi'in yang kibar, ulama besar di kalangan tabi'in apa kata dia? Ya. huar rajulu tusibuhul musibah jadi ayat ini berkaitan dengan apa? lelaki yang ditimpa musibah faya'lamu annaha min indillah lalu dia mengetahui ianya datang daripada Allah Rayardar Maka dia rada dan berserah Berserah kepada Allah ha? Jadi contohnya Dia disimpa, ditimpa dengan Kesakitan ha? Dia berserah kepada Allah Ada sebab penyakit ini menimpa diriku Ada di sana hikmah Yang aku tidak ketahui Yang Allah terhendaki Jadi dia serah kepada Allah Haa yang penting bagi dia adalah bersabar dengan apa yang menimpa dirinya. Ha? Nanti akan diceritakan banyak perkara yang perlu kita faham. Yang berkaitan dengan musibah yang menimpa kita. Ha? Yang mana bila kita faham perkara ini, maka kita akan jadi orang yang reda. Dengan kehendak Allah. Dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla Wabi sahih Muslim di dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim, an Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, istnati bin nas, huma bihim kubron, dua sifat. Ha? Yang ada pada manusia, yang mana ianya merupakan kekufuran yang wujud di dalam diri mereka. Artinya kedua-dua sifat ini sifat yang kufur, tapi ada dalam diri manusia. Atta yang beragama Islam, dua sifat ini sifat yang kufur. Artinya bukan bukan amalan ataupun sifat orang Islam. Akan tetapi ini sifat Orang-orang kufar Tapi ada di dalam Diri orang muslim Apa dia? Atta'nu bin nasab Yang pertamanya apa? Uh, Mentohmah keturunan uh, Jadi bila berkelahi, bila berbalah uh, Caci keturunan orang uh, Caci keturunan orang Termasuk uh, mah apa Kalau kita apa? menafikan keturunan orang tu ha ah, dia tu bukan keturunan Arab bukan keturunan Melayu contohnya kan ha terus apa mentah mak. keturunan orang lain kerana pergaduhan perkelahian persengketaan ini ciri-ciri siapa ini ciri-ciri orang kafir bukan orang Islam orang Islam tak boleh ha mencaci keturunan orang lain tak boleh, ini merupakan perbuatan kufur, kata Nabi perbuatan kufur kemudian alal ini syahid iaitu meratapi orang yang mati ha? laku kematian, kita meratapi atas kematian dia ha? wahai pahlawan bangsa ha? kenapakah kamu pergi ha? begitu awal begitu kita apa melaung-laungkan apa uh, apa pantun apa yang menunjukkan apa ha, menunjukkan kita meratapi kematiannya. Ini tak boleh. Ha, begitu juga menangis yang menunjukkan kita tidak rebah, ha, men men menjerit-jerit, ha, meraung-raung. Ha, jadi ini termasuk dalam niat. Ha. Bukan setakat menangis saja. Kalau apa, meratapi kematian melalui syair ke ataupun menjerit. Ha? Pahlawanku, pahlawanku telah mati. Contohnya. Ha? Menjerit-jerit kita. Dengan kematiannya. itu masuk dalam niyaha. Wahai wira bangsa. Contohnya. Tak boleh. Kita apa, menyebut-jebut sifat-sifat dia dengan cara yang Seperti menunjukkan Kita tidak redha Dengan pemerkiannya ha? Tak boleh Jadi ini sifat apa? Sifat kekupuran Sifat yang berbentuk Kekupuran Maka ianya mestilah apa? Umat Islam menjauhkannya ha? Jadi tak tak bertepatan Dengan kesabaran tak bertempatkan dengan sifat sabar yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita bersabar dengannya. Jadi orang mukmin itu mereka sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan mereka sama ada senang ataupun susah ditimpa musibah mereka sentiasa apa? Ha? mempunyai sifat yang menunjukkan mereka reda dengan ha? ketentuan Allah. Sebagaimana oleh, yang dinyatakan oleh Rasulullah S.A.W. Aja ban li amri mu'min inna amrahu kullahu khair Mengkagumkan ha? keadaan seorang mu'min itu. Macam mana? Ha? Keadaannya sentiasa apa? berada dalam kebaikan. In asabat hussarra syakara maka nafairallahu. Bila dia ditimpa dengan perkara yang uh, memperolehi, perkara yang mendatangkan kegembiraan, dia bersabar. Ha? Dia dia bersyukur, maka ianya merupakan kebaikan buat dirinya. Dapat benda yang baik, dia bersyukur. Ha? Dapat perkara yang menggembirakan dia bersyukur. Ha? Jadi ini kebaikan buat orang mukmin ini tadi. Wa In Al Sawabu Darrah. Ha? Sabar, bagaimana? Khairallah. Kalau ditimpa perkara yang menyakitkan diri dia, menyusahkan diri dia, maka sifat dia apa? Bersabar. Ha? Dalam dua-dua keadaan, gembira ataupun ha? sedih. Senang ataupun susah Dia sentiasa menunaikan tanggungjawab dia Kepada Allah Inilah kebaikan yang diperolehi oleh orang mu'min Inilah mukmin yang sebenar Ditimpa dengan Perkara yang memudaratkan dia Dia bersabar Maka itu adalah kebaikan Buat dirinya Kemudian Walahu ma'anib dimas'udin marfu'an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud uh, juga daripada riwayat Imam Bukhari dan Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Laysa minna man daraba alkhudud" Nabi kata apa? Bukan di kalangan kanak orang yang memukul pipi ketika berlaku musibah sedih sangat parah muka Kenapalah berlaku perkara ini? Ha? Kenapakah kamu pergi cepat sangat? Wahai suamiku, contoh. Ha? Aku masih lagi memerlukanmu. Atau ha? mati ayah, ke mati mak. Ke. Ha? Kita apa melakukan perbuatan yang menunjukkan tidak reda. Nabi kata bukan apa, ikatanan kamu. Ha? Jadi ini menunjukkan dosa besar. Ha? dosa besar, perbuatan yang seperti ini, wasyap kal juyub dan mengayakkan juyub, juyub tu ni tempat masuk kepala kita, kalau baju ha? bahagian atas ni dipanggil juyub ha? juyub, bahagian atas ni kawasan dekat dengan tengkuk kita, ni panggil jair pun, jair dia, juyub jadi menarik-narik pakaiannya kerana apa? Kerana tak reda, huh? koyak ke baju Marak dengan apa yang berlaku Jadi bukan khusus kepada Di mana-mana lah Jaibun huh? oh, boleh juga pocket hmm? huh? Dan Jaibun juga mahu mana bahagian atas Baju yang kita pakai, pakai yang kita pakai yang Tepat masuk kepala tu dipanggil Jaibun Ha? Huh? Taiz Jadi maknanya Ha? Bukan maksud koyak, juyuk je. Tak kira lah mengambil seban. Koyak-koyakkan koyak seban, tak kira. Yang maksudnya menunjukkan apa? Tak redha. Tak bersabar dengan musibah yang menimpa. Ha? Jadi, di sini Nabi kata bukan daripada golongan kami. Kalau buat perbuatan yang menunjukkan apa kita tidak redha, dengan kadar Allah Itu adalah tuasa besar Habib kata lain, Laisa minna Bukan daripada Golongan kami ha? Jadi ini perlu, apa, perlu Kita apa? memberi perhatian ha? Dengan Apa yang berlaku Di sekeliling kita agar kita tidak ha? Mengambil Sikap yang menunjukkan Kita tidak rada dengan ketentuan Allah, maklumlah benda ni apa, benda ni berlaku secara tiba-tiba ha? sebab itu kita perlu berhati-hati ha? jadi uh, disebutkan dalam hadis ha? yang diruayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala satu hari Nabi lalu dekat kubur, tengok ada perempuan menangis-nangis kat situ kan? ha? jadi Nabi pun suruh dia bersabar Nabi suruh dia bersabar. Dia jawab apa? Pergi okay, dari sini. Kan? Dia tak tahu tu Nabi. Ha? Kamu tak kena musibah yang menimpa aku. Tak kena kepada awak tak apalah. Tentang maksudnya. Ya. Ha? Jadi Nabi pun beredar. Kan? Jadi lepas tu tiba-tiba beritahu dia. Rasulullah kan. Ha? Jadi dia datang semula jumpa Nabi. Kan? Dia minta maaf. Nabi kata. Innam sabru. Indah sadmatin ulang, ha? kesabaran itu bila? Ketika mana kita bertembung dengan musibah ni pada kali pertama, ha? artinya berlaku musibah. Ha, itu yang menentukan kita sabar atau tidak. Kalau dah contohnya apa? Dah uh, sejam dua jam tiga hari lepas tu aku sabar. Ha? Dah sejuk bau kata aku sabar tidak? Waktu datangnya musibah itu, bagaimana keadaan kita? Adakah kita bersabar ataupun tidak? Ataupun kita melakukan perbuatan dan melapaskan perkataan yang menunjukkan kita tidak redha dengan ketentuan Allah. Ha? Ini yang pentingnya. Jadi, benda ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tragedi yang berlaku secara tiba-tiba. Jadi ini yang perlu kita berhati-hati Kadang-kadang kita mudah emosi Perasaan kita mudah Dikuasai oleh nafsu Menyebabkan kita bertindak Dengan tindakan yang tidak sepatutnya Ini yang penting apa? Kesabaran Ketenangan perlu ada dalam diri seorang mu'min Jadi bagaimana Emosi dia ketika ditimpa musibah Ini yang perlu jaga ha? Sebab itu kita ni Kena dedik emosi kita ha? Supaya apa Bila berlaku musibah Kita tiba ha? Tama-tama sekali ingat Allah ha? Sebab itu dia ajar apa Allah ajar kata Al-lazina idha asabatuhum musibatun Qalu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Orang-orang yang apabila ditimpa pada dia musibah Apa dia kata? Datang musibah Pertama sekali dia sebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un Ulaika alaihim salawatun mirrabbihim warahmah Wa ulaikahumul muhtadun Allah kata inilah Orang yang Allah berikan selawat kepada dia Allah selawat ke atasnya. Ha? Selawat Allah kepada hamba-nya itu membawa maksud pujian Allah kepada hamba-nya. Orang yang seperti ini inilah yang Allah berselawat ke atasnya, ha? dan orang yang seperti inilah yang mendapat rahmat ha? daripada Allah dan orang seperti inilah yang merupakan orang yang ha? berada di atas hidayat. Ha? Jadi penting. Keimanan Dengan kadar Allah Dengan kita bersabar Kepada ke atas Musibah yang menimpa kita Kalau gembira tu ha, Bendanya Lebih ringan Jauh lebih ringan Datang benda yang menggembirakan kita Biasanya Alhamdulillah kita sebut syukur Syukurkan Tapi kalau musibah ini benda yang berat ha? Ini yang menentukan Adakah kita Benar-benar bersabar Ataupun tidak ha? Kemudian Nabi kata apa? Wada'a bida'wal jahiliyah Bukan di kalangan kami Orang yang menyeru Dengan seruan jahiliyah Bagaimana kita nak tahu Satu seruan itu seruan jahiliyah Yang pertamanya Nak bawa bawakan hadis Rasulullah Sebagai ukuran bagi kita. Yang keduanya, anak akan sebutkan kalam Ibn Qayyim wa rahmatullah ta'ala tentang ha, seruan jahiliya. Jadi, disebutkan di dalam hadis yang sahih. Satu hari, dua orang, lelaki bergaduh. Berkelahi. Ha, seorang daripada golongan muhabiri dan seorang lagi daripada golongan Ansar, mereka ini berkelahi, sehingga mereka memanggil kumpulan masing-masing. Kata golongan daripada mukhajirin ini Ya lal mukhajirin, ha? wahai orang-orang mukhajirin, dipanggil untuk apa? Untuk membantu dia kerana lah. sekarang ni dia sedang berkedut. Kan? Dia panggil, jemukhajirin, ha, balik macam itu, lah. Mari, tolong aku. Jadi yang Ansari ini pula dia kata Ya lal Ansar Dia panggil Orang Ansar ha? Dia panggil Orang Ansar untuk apa? Membantu dia Didengar oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu Nabi kata Abida'wal jahiliyah. Wa anabayna Al-huburikum Da'uha fa'innaha Muntinam Nabi kata, adakah dengan seruan jahiliyam? Ha? Kamu menyeru kepadanya? Sedangkan aku masih ada bersama kamu. Ha? Jadi Nabi namakan seruan agar tak asuk kepada kumpulan muhajirin. Ataupun tak asuk kepada kumpulan ansar itu sebagai seruan jahiliyah. Walaupun nama muhajirin dan ansar ada dalam Quran. Haa? Tapi bila berpuak-puak ha? Maka itu adalah Seruan jahiliyah Amalan jahiliyah Ajak apa? Ha? Walak barak berdasarkan kumpulan ha? Kamu muhajirin ha? Tak asuk kepada muhajirin Ansar tak asuk kepada ansar Nabi namakan itu sebagai apa? Seruan jahiliyah Haa? Jadi ini ukuran je. Walaupun nama muhajirin dan ansar, Allah sebutkan Al-Quran eh, dengan pujian. Tapi tidak boleh. Ha, kita tak asuk ha? kerana muhajirin tak asuk kerana ansar. Ha? Jadi umat Islam itu dituntut supaya apa? bersama kebenaran. Ha? Tidak boleh berpuak-puak dituntut supaya berpegang teguh dengan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Jadi kalalah berpuak puak atas nama muhajirin dan ansar tak boleh. Apatah lagi berpuak puak atas nama parti yang ada sekarang, jemaah yang ada sekarang, ha? Ha, tak asuk kepada parti, tak asuk kepada jemaah, tak boleh. Walaupun namanya Islam, susah kira lah. Kamu nama parti Islam pun tak boleh. Hmm? Jadi kan, walaubarak kita berdasarkan kepada parti. Itu semua seruan jahiliah. Walaupun mendakwa hendak, apa? Hendak menegakkan Islam. Tak ada gunanya. Ha? Kalau atas nama muhajirin dan ansar pun tak boleh. Apa Apakah lagi nama parti Islam? Atau jemaah Islam yang nak tak kepada kumpulan masing-masing, ingatlah. Itu adalah amalan jahiliyah. Siapa yang menyeru kepadanya? Menyeru kepada seruan jahiliyah. Ha? Ini adalah Nabi kata fa'innaha muntinah. Nabi kata tinggalkan kerana ia adalah ha? membinasakan. Haa? Teruan jahiliah ni adalah membinasakan Maka membinasakan umat Islam Kita tak boleh tak asuk kepada parti jemaah Ataupun tak asuk kepada apa dah lagi lambang Itu bulan ini apa Macam-macam ha, lambang Bendera kita tak boleh ha, Kita hanya dituntut supaya apa sama kebenaran mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah s.a.w. jadi ingat seruan kepada ha, jemaah masing-masing, parti masing-masing adalah seruan jahiliyah ha, yang ditegah oleh Rasulullah s.a.w. Nabi kata da'uha fa'innaha muntina, tinggalkanlah seruan ini kerana ia akan ia merupakan pembinasa. Ah ha, betul, ini yang membinasakan umat Islam. Jadi mereka ha, menolak kebenaran walaupun terang di hadapan mata mereka. Ah ha, kerana apa? Bukan daripada jemaah aku. Ah ha? bukan daripada jemaah aku parti aku. Ah ha? benda yang salah dalam parti semuanya membela, ah ha? kerana dia daripada Parti aku, kumpulan aku, jemaah aku. Kalau dah keluar, baru salah. Kalau ha? duduk sama parti aku, tetap betul lagi. Bela sedaya yang mungkin. Cari dalil untuk membenarkannya. Tapi kalau bukan daripada jemaah, ha, siap kamu. Kamu akan ha, dihentang cukup-cukup. Ha? Jadi ini seruan jahiliah. Sebab itu kita tak boleh. Terpedaya. Oh, dia nak tegakkan Islam. Apa salahnya? Ha? Slogan je baik, indah. Ha, ingin menegakkan hukum Allah. Tidak. bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah sunnah rasulullah sallallahu wasallam untuk menentukan kita benar ataupun tidak. Sebagai sebaik itu kita dakwah salafiyahnya. Dia bukan berdasarkan. Hmm? Parti tertentu Ataupun Tok Guru tertentu ha? Kita berdasarkan kepada apa? Kebenaran ha? Jadi manusia hari ini kalau Tok Guru aku cakap Itulah yang benar Tak mungkin Tok Guru tak tahu ha? Bila orang bantah Tok Guru Kata lah awak siapa ha? Siapa awak nak membantah Tok Guru kita tolak. Semua yang dinyatakan oleh orang lain, mata-mata apa, -mata tak asuk kepada guru kita. Jadi di sini, tengok apa yang dinyatakan. Oleh Ibn Al-Qayyim, rahmahullah ta'ala, di dalam kitab dia, Zadul Ma'ad, tentang seruan jahiliyah. Kata dia, Al-du'a'u bidakwal jahiliyah. Kad-du'ai ilal-kabail Wal asabiyyati lil'amsar ha? Seruan Dengan seruan jahiliyah itu Adalah seperti apa? Seruan kepada kabilah Dan asabiyah kepada keturunan Asabiyah kepada keturunan macam apa? Ha? Ya? Melayu contohnya Perjuangan kita Melayu kan? Ha? Arak-arak lah Melayu-layu lah India-India lah, lah Perjuangan kerana bangsa ha, Perkauman ha, Ini seruan jahiliah ha? Suka ataupun tak suka Ini adalah seruan jahiliah Kita orang Islam Yang menghubungkan kita adalah takwa. Ha, ikatan ukhwa kita berdasarkan Keimanan dan takwa. Ha? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa jaalnakum wa qabaaila lita'arafu in akramakum indallahi atqaakum nah, Allah kata apa wahai sekalian manusia sesungguhnya kami menjadikan kamu di kalangan lelaki dan perempuan hmm. dan juga berbahasa-bahasa dan juga apa berkabilah yang berbagai bagai Artinya Allah yang jadikan kita ni ada bangsa Melayu, ada Arab, ada Cina, ada India. Allah yang jadikan. Ha? Li ta'arufu ta'arufu untuk kamu saling kenal mengenali. Ha? Kemudian Allah kata apa? Innakum akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah apa? adalah orang yang paling bertakwa. Bukan kerana kita melayu, kita lah bangsa yang hebat. Tak melayu hilang di dunia. Ha? Kita merasa kita hebat dengan melayu kita. Arab merasa hebat dengan Arab dia. Dan begitulah seterusnya. Ha? Jadi bukan itu ukurannya adalah takwa. kita membina ukhuah berdasarkan keimanan dan takwa. dia orang beriman, dia orang yang beragama Islam, ha? maka itu adalah saudara kita tak kira daripada bangsa mana pun ha? dia orang kufur kepada Allah walaupun satu bangsa dengan kita ha? kita tetap kita tidak menjadikan dia sebagai sebahagian daripada Orang yang mendapat hubungan Uhuwah dengan kita Uhuwah keislaman tidak ada Kerana dia kufur Pada Allah Walaupun dia daripada bangsa Yang sama ha? Jadi kata Syekh di sini Contoh seruan jahiliah itu adalah Seruan kepada Kabilah ha? Kalau kabilah ni Kalau macam kita ni Contohnya apa Kabilah ha ni orang paham, Kelantan Kelantan tak masuk kepada Kelantan, paham tak masuk kepada paham kerana apa? kerana satu rumput ha? tak masuk kepada apa? rumput masing-masing tak boleh ha? yang menjadi ukuran kita adalah agama kita yang menghubungkan kita adalah keimanan dan takwa kami seluhu atasuk lil mazhab wal sawaikh. Dengar. Contoh seruan jahiliah kata Ibn Qayyim Adalah atasuk kepada mazhab dan juga kumpulan-kumpulan. Atasuk -kumpulan. hmm? kepada mazhab. pun oh, seruan jahiliah Nah, ha? kita mesti bermazhab syafi'i. Tak boleh. Malaysia mesti mazhab syafi'i. Tak boleh masuk mazhab yang lain habis ha? semua kalau bertentangan dengan mazhab syafi'i walaupun ada dalam sunnah nabi kita tolak ha? adakah ini islam yang diajarkan kepada kita oleh rasulullah s.a.w. tidak ha? jadi tak asuk pada mazhab ni pun seruan jahiliyam dan juga tak asuk kepada kumpulan pertubuhan ha? tak kira lah dengan nama yayasan ke Pertubuhan ke bukan parti politik pun. Ha, ini satu grup dengan aku. Ini sama aku. Ini yayasan ini. Kami berada di bawah yayasan ini. Ah, ha, yang bersama yayasan inilah yang betul. Kalau siapa kritik, ah ha, ini semua orang nak menentang dakwah kita. Dakwah yang hak. Kalau kamu berada di atas dakwah yang Hak, kamu mesti apa? Kamu mesti mendahulukan kebenaran. Yang ada dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam Tak boleh kerana satu grup, satu kumpulan dengan aku, ah terima. Yang lain daripada aku, maka aku tolak walaupun dia kemukakan hujah dan bukti kita. Menolaknya. Kuan Masha'ya. Juga tak asuk kepada guru. Ha? Ini guru aku. Aku dah berpuluh-puluh tahun belajar dengan dia. Ha? Jadi ada orang kritik oh, Ini nak hendak apa? Hendak mengkritik Ulama Islam contohnya ha? Kalau dengan hujah Dan dalil ha? Maka lihat mana yang Benar ha? Kalau kebenaran itu Bukan berada di pihak guru kita Kita krit ha? Kerana kita Mendahulukan hujah Dan dalil Kalau tanpa hujah dan dalil Sekadar hawa ha, nafsu, ingin menjatuh dan ulama Islam akan kita tolak. Ha, bukan kerana guru kita tetapi kerana kebenaran. Ha, itu ciri orang yang tidak berpegang dengan kebenaran dan mengajak kepada kebenaran. Ha, terima. Kalau guru kita tersilap, kita terima. Dan tak boleh kita tetap menyokong kesalahan dan kesilapan yang dia lakukan. Kalau kita buat begitu, itu adalah apa? Ha? seruan jahili yang ajak. Pertahankan guru kita. Ha? Kerana apa? Kerana, kerana tak asuk. Bukan kerana apa? Kebenarannya ada bersama dia. Tapi kerana tak asuk kepada guru. Tolak hujah dan bukti. Matematik dia ini guru kita. Ini tak boleh. Ini adalah sebahagian daripada seruan jahiliyah. Ha? Kemudian lagi, waftilu Wa ba'din al baqil haawa wal asabiyyah ha? dan ha, ha, melebihkan sebahagian ke atas bahagian lain berdasarkan awan nafsu ha? dan juga asabiyyah para guru kita oh, maka kita angkat je tinggi-tinggi. Ha? walaupun ada orang lain yang lebih berilmu ha? daripada guru kita ah tak ada kan? kita tak nak terima. Mak ha? Jadi berdasarkan apa? berdasarkan hawa nafsu, ha? kita angkat yang ini berdasarkan hawa nafsu. Itu tak boleh. Ha? kemudian wa kaunuhum muntasiban ilai dan juga kerana dia ha, na, apa dinisbahkan kepadanya ya da u dhalik, mengajak kepadanya wa alai dan dia bersahabat berkasih sayang kerananya wa yuadi wa yazin dan dia apa dia menusuhi manusia dan menilai manusia kerat dengannya awak sama dengan syekh pulan ataupun tidak Ha? ha? Kenawa bukan bersama Syekh Polan awak musuh kami. Awak Hajuriyun contohnya kan? Ha? Kenapa? Kerana, Kerana awak tidak bersama dengan guru kami. Awak bersama dengan Hajuri jadi awak Hajuriyun. Menilai manusia dasar apa? Si Polan dan si Polan. Tak boleh. Ini semua dakwah jahiliyah. Kita menilai permasalahan mestilah dengan ha dan dalil. Cari mana kebenaran. Itu yang kita ikut. Kita dituntut untuk apa? Ha? Mengasihi ulama. Menghormati ulama. Tidak mencela ulama. Namun dalam masa yang sama, tak boleh kita tak asuk kepada ulama. Kalau ada bukti dan hujah bahawa dia salah, tersilap, tak boleh kita pertahankannya sama mata kita sukakan kepada dia. Ini penting. Ini permasalahan yang penting untuk kita sejahtera di dunia dan juga di hari akhirat. Ramai orang tergelincir Atau di kalangan yang mengaku salafiah disebabkan masalah ini. Kerana dia tak so pada si fulan mahupun lagi guru dia yang dah lama dia belajar dengannya. Ha, maka dia menolak kebenaran Pertahankan Sipulan ni tadi ha? Jadi ini Merupakan ha, Jurang kegelinciran Yang mana ramai manusia Terjatuh Ke dalam jurang ni tadi Empat di jurang ni tadi Perlu kita berjaga-jaga Kita sebagai seorang salafi Letakkan apa Kebenaran di atas Pujah dan dalil di atas Hai, bukan kita terima, kita sukakan seorang guru tu kan dia. Tetapi kerana kebenaran yang bersama dengannya. Ini penting. Ha? Dia kata fa kullu hadza jahiliyah. Kata Ibnu Qayyim kesemua ini merupakan sebahagian daripada seruan jahiliyah. Ha? Jadi itu yang tidak dijelaskan tentang masalah seruan jahiliyah. Ha? Ina makan dengan seru-seruan jahiliyah daripada berkaitan jahil. Kerana jahil, dia buat begitu. Kalau kita berilmu, kita tidak buat hal yang seperti itu. Tapi ianya berdasarkan apa? Kejahilan. Seperti seruan jahiliyah dahulu lah. Mereka tak asuk kabila, ta ta kepada kabilah, tak asuk kepada bangsa, tak asuk kepada suku-suku masing-masing. Ha? Bukan berdasarkan ilmu yang ada dalam kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu s.a.w. S.A.W. Baik. Kita habiskan sikit lubab ni. Wa an Anas, daripada Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi berkata, "Idza aradallahu bi'abdihi alkhair, ajjala lahul uqubah bid-dunya." Bila Allah ha, Kehendaki kebaikan kepada seorang hambanya, Allah segerakan hukuman di dunia. Apa? Kita ni manusia Memang banyak buat dosa dan kesalahan ha? Tak larilah hmm? Kita bukan malaikat yang berjalan di atas buka bumi ni tanpa dosa Jadi tanda Allah kehendaki kebaikan Buat hamba ni tadi Allah ha? hukum dia di dunia lagi Atas dosa yang dia lakukan Maksudnya apa? Ha, ditimpa dengan musibah kepada dia untuk apa? menghapuskan dosa dia ha? jadi musibah itu ha? walaupun ianya pahit tapi sebagaimana yang kita nyatakan ada hikmah Allah kenakan ke atas bahagian hambanya ha? antaranya yang besarnya adalah apa? Allah hendak hapuskan dosa dia tak boleh dah lari kepada dosa tapi Allah timpakan musibah kepada dia, tak kira lah apa musibah ha? kesusahan ke, ataupun apa uh, malapetaka, penyakit Allah kena kan ke atas dia waktu apa? dia ditunyai lagi sebelum apa, sebelum dia masuk ke alam akhirat yang mana, alam yang mana akan di nilat akan ditimbang neraca amalan masing-masing. Jadi kalau Allah dah hapuskan dosa di sudah tentu apa? Sudah tentu ianya merupakan nikmat yang besar ke atas orang hamba. Allah jadikan musibahnya sebagai penghapus bagi dosa-dosanya. Jadi, bila kita melihat seseorang itu ditimpa musibah, penyakit dan sebagainya, Jangan kita pandang ini sebagai satu apa? Keburukan. Ha? Sebagai manusia, dia menilai seseorang itu berdasarkan hal orang itu. Kalau baik, ha, itu betul lah dakwah. Ya. Kalau nampak sepulang itu, tengok, dia tiba penyakit yang dahsyat. Menunjukkan bahawa dakwahnya memang dakwah yang batis. Allah apa? Allah kenakan ke hukuman di dunia lagi. Ha, tidak semestinya begitu. Ha, kalau dia berada di atas kebenaran, musibah yang menimpa itu adalah apa? Adalah kebaikan buat diri. Ha? Ramai ulama' sakit tak. Lah. Mereka ni, walaupun ulama' besar, berjuang menegakkan kebenaran, ha, tapi mereka ditimpa dengan musibah penyakit. Haa? Allah kenakan ke atas dirinya. Ada kebaikan yang Allah inginkan ke atas hamba nya tadi. Ha? Jadi, kita perlu apa? Setiasa sabar dan tenang dan redor dengan ketentuan Allah. Kalau ditimpa penyakit, kalau kita ditimpa penyakit, maka hendaklah apa? Hendaklah kita bersabar. Ha? Redor dengan ketentuan Allah ah ha? harapkan kebaikan kita minta ya Allah jadikanlah musibah aku ini sebagai penghapus dosa-dosa kan ah menghapus bagi dosa-dosa kita kita minta harapkan begitu wa iza arada Allah bi 'abdihi syar amsaka-hu bi hatta yuwa bihi yawm qiyamah ha dan apabila Allah kehandaki keburukan kepada hambanya Maka Allah tahan dahulu hukuman Dia buat dosa tapi Allah Tahankan hukuman ke atas dia Sehingga akan dibalas pada hari kiamat ha? Kita nampak orang tu buat jahat Tapi tubuh badannya sehat Masya Allah Dia hidup dalam keadaan apa? Senang Payah ha? ditipu penyakit Haa? Jadi, sebahagian daripada Ulama kita eh, Kalau dia ras, dia ni Syahat, sentiasa Dia rasa aku tak senang Ha? Rasa tak senang Kita, oh sihat tentu rasa senang oh, Aku sihat sentiasa Tentu rasa senang Jadi Orang Sebahagian daripada mereka ni Kalau sihat, sentiasa Maknanya Bimbang apa-apa bimbang ha? Allah nak balas kebaikan di dunia ni lagi kemudian dari akhirat kita hanya menerima balasan yang buruk, yang baik Allah bagi dunia, dia bagi kesihatan bagi apa? berzeki yang lapar ha? tapi akhirat esok, ha? apa dia? kita akan menerima balasan yang buruk daripada dosa-dosa kita, ambilkan kemudian di akhirat, yang baik ambil di dunia dahulu bagi rezeki apa bagi apa tubuh badannya sihat ha? jadi mereka ini kalau saya sihat, sentiasa risau ya ha? macam sahabat dah dululah mereka bila selepas kewafatan nabi sebahagian daripada mereka jadi kaya raya zat duduk zaman nabi lu miskin fakir dah lepas nabi wafat kemudian di pemerintahan sahabat maso berlaku pembukaan Islam mereka kaya raya jadi kaya. Jadi mereka bimbang apa? Allah nak balas amalan mereka kat, di, di dunia ni lagi dengan bagi apa? mereka kekayaan, kesenangan hidupkan. Ya. Ha? ini orang yang apa? orang yang sentiasa muraqabah Allah. Mereka tidak bila rasa kaya rasa senang. Senang rasa senang saja. Ini yang perlu kita berhati-hati dengannya. Sebab ada kalanya kebaikan yang kita dapat di dunia ini boleh menjadi apa? Boleh menjadi keburukan buat kita di hari kemudian. Termasuk minta rakyat pulau tidak? Tapi kita bersyukur dengan nikmat. Kalau Allah beri, ke, beri kesihatan, beri uh, yang banyak guna, ni'mat tersebut untuk apa? mencari reta Allah ha? kekuatan tubuh badan guna kalau untuk beribadat, badan sihat ha? harta yang ada guna kalau di jalan yang mendapat balasan pahala di hari kemudian ha? dekah, zakat yang diwajibkan oleh Allah, kita tunaikan ha? jadi itu caranya kita sebagai seorang Ha? dan kita tidak boleh berasa senang dengan nikmat yang kita ada tanpa kita apa ha? menjadi orang yang bimbang dengan keadaan kita di hari kemudian sebab tu orang mukmin tu apa sifat dia apa bainal khawwarraja untuk kena ada dalam dia perasaan takut dan juga mengharap dua-dua ni tak boleh hilang daripada diri kita ha Senang kita takut tu, kalau kita senang, kita sihat sentiasa. Kena ada juga perasaan bimbang. Dengan perasaan ini inilah menjadikan kita setiasa berberat. Kalau aku sihat guna untuk apa? Aku. aku senang guna untuk apa? Kekayaannya aku ada. Ha? itu yang penting. Jadi ini peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah itu ada keadaannya apa dia kenakan hukuman pada hambanya untuk apa? Ha? untuk supaya hari kiamat nanti dah selesai. Ya, datang kemusibah untuk dia. Dan adakalanya hamba itu Allah tangguhkan hukuman. Ha? supaya apa? Supaya dia di hari kiamat kelak. Waqal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ayyumal jazaa'i ma'a ayyamil bala. Sesungguhnya, besarnya ganjaran itu Bersama, besarnya Ujian ha? Makin besar ujian, makin besar Ganjarannya Dan sesungguhnya Allah Bila dia apa? Dia mengasihi suatu kaum Maka dia menguji mereka Kena ingatnya, kita nak ikut kebenaran Tiba-tiba keadaan kita Semakin mencabar Ha? contohnya kalau yang kaya jadi susah ha? Ha? ataupun yang dia rasa sihat jadi sakit ha? timpa bermacam-macam kesempitan kita nak ikut kebenaran tiba-tiba ha? ditimpa dengan musibah ha? jangan kita apa bersedih ha? ujian itu ha? merupakan tanda apa tanda Allah Kasihkan kepada hamba ha, Walaupun kita Bersedih, rasa sedih ha, Dengan apa yang menimpa Ingatlah bahawa apa? Itu merupakan apa Tanda Allah Kasihkan kepada hamba Nak Ikut kebenaran Keluarga baik Mak ayah baik Mak ayah benci kita ha? Mak Allah kita Keluarga pun begitu masyarakat kutuk kita itu sebahagian daripada ujian ingat bahawa Allah Azza wa Jalla bila dia kasihi hambanya dia akan uji kita ni nak mencapai Allah kebaikan di sisi Allah bukanlah, takkanlah kita apa, sekadar apa, senang lenang aja, tak ada masalah, tak ada musibah Maka kita mencapai reda Allah? Tidak. Allah kata apa? Dia akan menguji. Wa lanabluwannakum bishai'in minal khawf, ha? Wal joi', wa naqsin minal amwal wal anfusiw wat sabiri. Allah kata, kami pasti akan menguji kamu. Allah akan menguji dengan ketakutan, ha? dan juga apa kekurangan dari segi apa harta benda dan bentuk bentuk yang lain Allah kata Berkabar gembira buat orang yang bersabar. Fa man rodiya bi qadar rido. Siapa yang rada dengan ketentuan Allah, ujian Allah, maka dia mendapat keredaan Allah wa man saqita falahus sahad. Siapa yang marah Maka dia akan Mendapat Kebukaan Allah Jadi redha ni Adalah wajib Redha dengan Ketentuan Allah Dengan musibah yang menimpa kita Ianya adalah kewajipan Bagi kita sebagai seorang mukmin. Bersabar dengan musibah Adalah kewajipan Hassanahud-Tirmizi yang mana hadis ini dihasankan oleh At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Baik, ini bab yang berkaitan dengan sabar. Yang perlu kita hayati, yang perlu kita pelajari untuk kita berjaya di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi Allah ajar kita supaya ha, jadikan kesabaran tu untuk kita untuk oleh kebaikan. Ostainu bis sabri was Amin. Tolonglah dalam kita hendak menghadapi kehidupan di dunia ini dengan bersabar. Bis sabri dengan kesabaran dan juga salat. Jadi kita berhenti seketika yang dahulu kita sambung insya-Allah pada pertemuan yang akan datang.